Iar copiilor se povestească neamului de oameni care vorma. urma. Ce a lăsat nemâncat la Custa Gazam, a mâncat la Custa Arbe, ce a lăsat la Custa Arbe, a mâncat Custa Elec, ce a lăsat la Custa Elec, a mâncat la Custa Hasil. Treziți-vă, bățivilor, și plângeți! Văitați Vă uitați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură.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 Câmpia este pustită, pământul întristat, căci greul este nemicit, mostul a secat, unde lemnul nu mai este. În mărmuriți, plugari, văitați-vă vieri. Din pecina greului și orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Via este prăpădită, smochinul este veștejit. Rodiul finicul mărul toți pomii de pe câmp s-au uscat. Și s-a dus la copiii oamenilor.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 Cirezile de bui umblă bui mace, Căci nu mai au pășune, Chiar și turmele de voi sufără. Către tine, Doamne, strig, Căci a mâncat focul izlazorile pustiei, Și para focului a pârlit toți de pe câmp, Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine. Căci ai secat păiraele Și ai mâncat focul iazlazelor pustiei,